När det är Sweden Rock så gör Aftonbladet specialbilagor med bara hårdrock. I avsnitt 4 pratade vi om personen hårdrockaren. Idag pratar jag med Anders Tegner. Anders är synonym med tidningen OK och Hårdrock. Han har harvat i hårdrocksträsket i mer än 25 år och har sett en hel del. Han har skrivit egna böcker, han har medverkat i böcker, dokumentärer och artiklar. Vem passar då bättre än Anders att prata hårdrock i medierna? Vi pratar även om hans nästa projekt, Eldsjälar och Av en slump, ett ungt trashband från Kristinehamn. Välkomna till avsnitt, 5. med din ungdom. Eh, när började hårdrock för dig? Hårdrocken för mig började... Inte så tidigt som man kan tro. Jag växte upp med gamla föräldrar som inte ens hade en modern skivspelare. Så det var 78 varvare som låg hemma. Det var ingenting att lyssna på. Mm. Och det var radion som gick Och radion hade ingen hård också. Min första musik som jag tog till mig, det var ju från Festivalen. Mm. Jag tittade på tv. Claes-Geran Hederström. Det började, det började verka kärlekband med Det var min <laughs> första idol. Om vi, men om vi bortser från boken som du har skrivit. Ja. Som i princip handlar om dina musik, allt, allt, din musikkontakt och sådär. Vilket var det första bandet inom hårdrock då som du började lyssna på? Det var Deep Purple faktiskt mm. på biblioteket i Vällingby. För man kunde gå upp och låna skivor och sitta och spisa dem på biblioteket mm. med jättestora hörlurar Och då kom faktiskt den här lilla bibliotekstanten fram. Jag lyssnade säkert på något annat då och hade väl hört talas i min skola så hade de pratat om Deep Purple och, och Pink Floyd hade någon sagt det tyckte det var så konstigt Pink Floyd, det är konstigt namn mm. um, och um, sen så lyssnade jag på Börn, det här var 1974 och, och blev helt knäckt av att höra den här gitarren och trummorna och orgen som kom in och det var bara så bra mm. men nästan precis samtidigt så upptäckte jag och min kompis Keke Kiss tillsammans och Alice Cooper det var nästan precis samtidigt som vi började lyssna på Kiss Alice Cooper och då tog det överhand för att var coolare liksom. När Alice Cooper fortfarande var ett band alltså. Ja ah, det här var ju också, jag tror att Muscle of Love sista plattan som Alice Cooper-bandet gjorde var väl det första vi upptäckte egentligen mm. och sen började vi ju backtracka och hittade Schools Out och Billion Dollar Babies så här. Oh. Men Kiss var, var det första jag älskade mm. och tog till mig och sen började jag utforska hårdrocken och hittade då Black Sabbath och Zeppelin och Purple och alla de här som man ska lyssna på. Mm. Så att, men Kiss mellan 74 och 78 skulle jag säga, då var jag nästan uteslutande kissfän. Mm -hmm. kiss Alla har ju en, den här första låten, du vet. När man hör hårdrock första gången. Mm -hmm. Har du någon minne om? Ja, det är, det är Burn. Burn med Deep Purple var det första som jag vet var hårdrock och som jag lyssnade på och som jag älskade. Ja, Härligt. Du har aldrig praktiserat musik själv? Du, Nej, du har det har jag inte gjort. Nej, jag hade inte tålamod att plocka upp. Jag gjorde det förstås, för jag blev ju popstjärna och rockstjärna. Mm. Så att, vi startade ett band som inte Hell utan att någon kunde spela. och hade ju logotyper och allting klart. För det är väl egentligen där, speciellt med hårdrocken, där basen ligger att man... Man blir imponerad av det de stjärnorna gör. Mm. Så att man vill pröva själv. Sen upptäcker man ganska snart om man har talang för det. Jag, inte. Hade, jag, jag har ju förstått att jag är musikalisk. Mm. Men jag har inte haft tålamodet att lära mig spela. Mm. Uh, min bror var jätteduktig trummis. Uh, och min andra bror spelar också uh, på hobbynivå. Men Och jag satte där och tragglade mig med gitarren. Och jag fick mm. inte till det. Och så tänkte jag att jag skulle spela bas istället. Och då, ja, jag kom så att jag kunde liksom kompa lite. Men det var ändå, nej. Och då hade jag hållit på en vecka och jag insåg att man kanske måste hålla på flera år innan man blir bra och det pallade jag inte med för det fanns så mycket annat jag vill göra ja. så att jag tog aldrig tag i den biten jag, satt, jag hade inte tålamodet att sitta och traggla alltihopa, ja. men på sista tiden så har jag ju skrivit ganska mycket texter till låtar mm. på engelska, som är släppta på platta, mm. eh, och det gjorde jag redan på 80-talet mm. den här svenska gruppen Dalton som eh, tror Trommelsen från Treat startade mm. eh, hela deras andra platta är ju mina texter och den kommer åt 89 mm. och sen har jag skrivit, eh, ja texter till säkert en tio plattor som är ute. Ingen har blivit någon stor hit tyvärr. Mm. Men jag tycker det är jättekul att skriva texter. Och där känner jag en likhet för att jag praktiserar inte musik själv heller. Jag har ju ingen talang för det. Men däremot så skulle jag ju faktiskt kunna skriva texter. Och jag har skrivit lite texter. Men det stannar där. Mm. Yngre, Yngre. Precis. Eh, var befann sig hårdrocken då i media? I media var det ju ganska påvärt den, den första tiden. Då 74-75 så fanns det ju egentligen bara en enda tidning som skrev om hårdrocken. Det var tidningen Poster. Mm. Tiffade ni till viss del, men mm. det fanns ju inget i dagspress och sånt där. Och tv och radio var det ingen hårdrock alls. Så att jag upptäckte ju hårdrocken genom tidningen Poster som jag sen kom att skriva för. Vilket var lite otippat, men... Mm. Det, och vi behöver inte gå in på det här, för det här är ju uppdraget i media hundra gånger med ditt klassiska klipp i Svardirekt. direkt. 1984, min ja. tv-debut. Vi behöver inte gå in på det här, men du, du försvarar ju hårdrocken. Ja, det gjorde jag. Jag försvarade göra. framförallt oss i det här fallet. Mm. Det var ju äh, barnjournalen som hade visat utdrag då hur en konsert, ingen hade brytt om det innan. Det var ju först när de visade det som det blev ett mm. Och då ringde de upp först till Hans Hatvik på tidningen på äh, Okej. Okay. Och ville att han skulle komma med som chefredaktör. Och jag hade hoppat av okej OK då och startat tidningen Rocket. Precis. Släppt ett nummer bara. Där vi hade en våspartikel. Och när han tackade nej till att vara med i tv och debatterade det så gick frågan till mig. Och jag var ju mer representant för OK eftersom jag precis hade jobbat där. Så att, tittar man på inslaget idag så ser det ut som att jag sitter och representerar OK, Men det gjorde jag faktiskt inte. Jag representerade tidningen Rocket och... Jag behövde inte säga så mycket för det räckte med att Sivert stoppade in sina egna fötter i munnen och spottade ur sig grodor som gjorde att Wasp några dagar senare låg etta i Sverige. Precis, när man, men när man älskar något som du då gjorde med hårdrocken och fortfarande gör så intar man ju... en försvarsställning, kan hålla med om den? Jag har ju fått försvara hårdrocken ideligen Och det är, ju, det är ju det som har gjort hårdrocken så livskraftig tror jag. Det är att den har konstant varit påhoppad och man måste försvara den. Och... Den, den har inte haft det lätt. Utan man har, man har fått stå upp och det har blivit en, en samlingspunkt för folk. Det har blivit en, en, någonting som enar eh, oss fans liksom. Och det är därför du är en sån bra gäst just det här avsnittet eftersom du har varit en sån himla... Alltså posterboy. <laughs> ja, ja det har även varit på vis. Jag var ju först med hårdrock i radio, jag var först med hårdrock i tv. Och som sagt, jag skrev ju mest om hårdrock då i okej okay under så många år. Så att, mm. ja, jag förstår att jag blir förknippad med den musiken. Men om vi bara tar det här sista om det här klassiska klippet som är liksom uttjatat. We are satans people. Ja, det var ju en utpekning, det liknar ju en rättegång. Ja, en inkvisition skulle jag säga. Hade det kunnat utspela sig idag? Tror man vet faktiskt inte. Man tittar på det där inslaget med samtidens ögon och tycker att det där är ju helt befängt. Hur kunde det hända 1984? Men då backar vi eller spolar fram bandet till 2012 och tänker att idag har vi faktiskt debatter om hur vidare man kan vara pepparkoksgubbi i skolan. Och vi kommer ju att det som det om 20 år förstås. Så att, eh, det, det händer saker hela tiden eh, i samhället som vi inte riktigt ser med klara ögon förrän det liksom har gått några år. Det var faktiskt en ganska rolig liknelse. jag tycker jag. Eh, hur, Men alltså något som kanske inte har blåst upp så mycket det var. Hur modde du under den här? Alltså under det här den här inspelningen och allt efterspel som blev, modde du bra? Eller jag blev... var mest arg om jag ska vara ja. ärlig. Jag kom dit och fick inte ens träffa producenten eller sivet och jag fick inte veta någonting. Och jag märkte ju att de började gadda ihop sig. Jag förstod, jag satt ju där, som sagt jag hade aldrig gjort tv. Jag stod tv då. Så jag var ju skitnervös förstås. Hjärtat slog ju som en stånghärnshammare på mig. Mm. Och ändå skulle jag sitta där och veta att hela Sverige tittade, för hur gjorde de den tiden? Så att jag och sen så började de gadda upp allt det här. Och jag var ju, vi hade bestämt oss för att ha en mm. ganska försvars i riktad ställning och inte ta striden riktigt för att vi var en ny tidning och det kunde bli ramaskri och det skulle förbjudas på den tiden så kunde ju hem skola gå in och förbjuda saker så vi ville ju inte riva upp för mycket så jag satt ju mest och svalde mina elaka kommentarer som jag mm. ville säga jag var väldigt frustrerad weight. då mm. och sen fick jag inte träffas givet efter heller och sådär. Mm. Det var, nej, jag, var, jag var mest förbannad faktiskt och du har ju en tuff bild utåt men uppenbarligen har det varit lite, lite jobbigt för dig. Jag kan inte påstå att det var jobbigt. För jag, jag vann så mycket poäng. Alltså alla, alla sympatier hamnade hos mig. Mm. De tyckte snarare synd om mig som satt de blev påhoppad av etablissemanget. Däremot så måste jag ju säga att det, det gagnade mig otroligt mycket. För att jag blev ju... Känd över en natt. Dagen efter fick jag ju skriva autografer på ICA och på posten. Och till taxichaufförerna. Och alla kände ju igen mig på stan. Så det gick från att vara en okänd skrivent på okej. Okay, till att folk ville ha min autograf. Det var, och jag blev igenkänd flera år efteråt. Så mm. kände folk igen mig från just det där inslaget. Så härmed vill vi tacka Sivert Öholm. Och dock i media. Det är inte alltid ett helt lätt ämne kan jag tycka. Om man bortser från den här moralpaniken som var på 80-talet så, så tittar vi tio år bakåt och tio år framåt kan vi göra. Då. Så vi håller oss inom någon slags tidsram. Eh, så är första punkten då i dagstidningarna, eller ja, och liksom så. Sitter, är den kvar från moralpaniken som var då? Framt, alltså, kan det spela sig nu? Den är helt bortblåst. Tittar du idag med all hårdrock som nästan dominerar musiksidorna i tidningen när det är Sweden Rock så gör Aftonbladet specialbilagor med bara hårdrock och Kiss kommer hit och det är uppslag och det är, vet, de går in på detaljnivå och ger varje låt olika plus och sånt där det är ju en helt, helt annan bevakning av hårdrocken idag än det var då. Nu har ju hårdrocken blivit familjeunderhållning. Nu går ju, i alla fall på de här klassiska konserterna så går ju farfar, son och barnbarn kan gå på samma konsert och sitta och hytta med näven och tycka att det är kul. Ja. Nej, hårdrockens farlighet är ju borta sen länge. Ja, för det, det talats ju om att det var osofistikerad musik för osofistikerade människor. Det kanske inte riktigt stämmer in liksom. Nej, nu, nu sitter ju advokater och politiker och företagsledare med kiströj på sig och tittar. Mm, absolut. Men får du aldrig känslan av att det är mer negativa grejer- som lyfts upp in, inom hårdrocken- när man skriver om hårdrock i tidningen- att det är mer negativt? Nej, jag tycker faktiskt tvärtom. Idag tycker, tycker, tycker jag att man lyfter upp mer positiva saker- med hårdrocken. Hårdrock får bra kritik och tas på allvar- och recenseras utifrån kvaliteten på det. Jag tycker verkligen det har förändrats. Det, det måste vara någon slags mellanting då. Alltså om man går tillbaka tio år- mitt mellan 80-talet och 10 år tillbaka så kanske det var lite mer negativt så hade det växt upp mot det positiva. Alltså 90-talet var ju dominerat av grunge mm. som då var en reflektion och en, en motpol till, till glamour, eh, rocken från 80-talet. Och det var ju ganska trist och eh, lite boring faktiskt. Det var ju, det hände ju inte så mycket så att hårdrocken förde, förde ju en väldigt tynande tillvaro på 90-talet tappade mark och, och, och sådär. Och sen så fick den ju en jättekomback på 2000-talet när plötsligt Armaiden, plötsligt var världens största vann igen över en natt liksom. Och Metallica och, och Kiss och ACDC allihopa kunde fylla arenor som de aldrig hade fyllt förut. Mm. Um, så att jag den, den, den, den återtog sin position alldeles av sig själv på något sätt. Uh, vet inte riktigt vad det var för mekanism som gjorde att den gick från obskuritet till, till att bli populistisk igen. Liksom. Det finns ju mycket hårdrockare i Sverige, uppenbarligen är det säljer ut, alltså på, min, alltså nu snackar vi i minuter. minuter. Ja, men vi hinner ju knappt sätta in fot på Det, ja, det, det går ju liksom inte att tänka, jag väntar till Simon köper en biljett, utan grej nu eller aldrig. Köp nu, Uff, så Blir lite irriterad på det Om vi säger att Kiss kommer till Stockholm Och ska spela så skickar de dit en reporter Som uppenbarligen inte har så stor koll Nej och det lite... har väl alltid varit ett problem, jag vet, jag vet ju själv När jag läste recensioner På alla mina favoritband, det var ju alltid Mats Olsson eller någon sån där från Expressen Som hatade hårdrock som skulle gå dit och recensera det liksom. mm. Det var ju aldrig någon som, som gillade musiken ens. som var, fick, Han gillade ju Ulf Han tyckte ju förstås att Kiss var skitdåliga en klassisk fråga är ju, vad är det nya sound? Det är ju en så jävla luddig fråga. Så att det, det är, <laughs> det är det ganska, finns ju inte. ganska luddigt, ja. <laughs> om vi pratar om några minnesartiklar som av någon anledning har, har lagt på minnet eh, under åren. Det, det finns ju mycket artiklar uppenbarligen, men några har liksom satt, satt mer spår än andra. Bland annat en artikel om Crash Diet, det här svenska slisbandet. Mm. såg sångaren gick och dog tragiskt. Ja, precis. Den kommer lite längre ner också på ett annat, en annan punkt. Då, då är det en stor artikel, eller en liten artikel, då står rock, eller rockstjärnor i bilolycka. Så scrollar man ner och då blir man ju så här, oj, jag, jag som och jag vill veta vad som har hänt. Då visar det sig att de har fått punka på sin turnébuss. Mm. <laughs> är det så? Ja. Det då, kallas rubriksättning. Ja, På Facebook skriver Crash Diet Don't worry guys, it's just a flat tire. Och Kvällstingen skriver Svenska hårdrockare i bilolyckan. Mm. Det handlar om att sälja tidningar eller det handlar om att sätta rubriker. Det är inget konstigt. Men de skriver aldrig om Crash Diet annars direkt. Nej. Men, jag menar... men nu fick du mig en chans att, att sälja lite tidningar. Så det är inget konstigt. Nej. Det är ju så framförallt journalistik fungerar. Jag tycker bara det var väldigt lustigt. Jag, jag älskar de här grabbarna. Jag gillar Nej, det. inte förvånad. Så, så, så jobbar tidningar. Ja. De... Har du gjort något dumt, då blir du storstjärna på en gång. Mm. Jag älskar de här grabbarna. Men de sliter och åker buss och jag menar, står på småklubbar. Och liksom lite. Så får de en artikel om att de har fått punka på sin turnébuss. Ja för det ansåg journalisten i fråga att nu kan vi sälja, det stod inte Crash Diet utan det stod i Rockstjärnor så att, då, då, då säljer ordet Rockstjärnor var det ju en BOSP-konsert i Örebro 2010 där det tyvärr hände en våldtäkt mitt på stan efter konserten och förövaren skrev då skrev de i tidningen att förövaren hade citat hårdrocksknappar och det kan jag tycka kan vara ungefär samma sak som att beskriva en teknicitet eller? Ja, lite grann. Det är klart att de försökte ge hårdrockarna skulden för den här våldtäkten och det är möjligt att det var hårdrockare som hade gjort det, hårdrockare. Ja, det säger inte jag heller. Nej, inte, Nej. det kan mycket väl vara det. Det finns idioter som är hårdrockare och det finns idioter som är Sverigedemokrater och det finns idioter som är hiphoppare och det finns idioter som är politiker och det finns idioter som är poliser. Alltså det finns idioter i alla walks of life. Mm. Och i det här fallet så kanske det var så. Mm. Men det är klart att det är tråkigt att man ska då, bara för att Wasp har spelat där hänga ut en massa hårdrockare för det. För det hade ju inte stått det om Wasp inte hade spelat där. Då hade de säkert... Inte Nej, skrivit det. för jag menar det blir ju ramskigt om man skriver... Ja, då ska man försöka förklara då att nu har det varit hårdrock i stan och titta, då händer en våldtäkt. Precis det där. Ja, jag, jag, jag, jag såg ju det. Alltså jag såg ju att de försökte hänga ut. Mm. Men skriver man en etnicitet så blir det ju liksom och herregud, ni är så himla rasistiska. Ja, eller? men det här är ju lika rasistiskt kan man ja, säga. Men, ja, men det är ju rasistiskt på ett liksom sätt mm. om man säger så. Jag eh, läste... Jag minns, jag minns med att jag har läst en artikel om när Bruce Dickinson klippte sitt hår. Det var en artikel om det i Aftonbladet. När hände det här på 90-talet? Ja, Det var väl när han gjorde sin soloplatta där, när uh, Tattooed miljonär uh, runt den tiden. som han av sig Det håret. tyckte jag också var en himla rolig artikel, om man ser det ur, ur en liksom positiv synvinkel. Jag skulle försöka få fram den här artikeln för att kunna visa den för dig. Och så sökte jag, och då hittade jag någonting på Flashback om att han hade klippt håret det var det en man som skrev att han var uppriktigt arg för dådet Man klipper inte håret om man är hårdrockare. Nej, jag minns när vi såg på den första gången i Stockholm. Han var förband till White Snake 1983. Och då hade han i ett fyllde gått och klippa av sig håret. Så när han dyker upp i Stockholm så är han ju korthårig. Alltså jättekorthårig, han ser töntig ut liksom. Och vi var ju skitbesvikna. Så jag måste hoppa omkring på scenen utan hår. Det var inte duggruligt. Nej. Det, det var det. egentligen bara två personer som hade frikort att ha kort hår. Det var ju Robert Halford i Udavs Priest och Angry Anderson då, i Rose Tattoo som var liksom. det var Alla andra var tvungna hår. Liksom. Jag tror Rob Halford kände som att det var mer av naturliga orsaker. Ja visst var det så. Men han, men han såg cool ut ändå. Ja, på något sätt. Absolut, så så att, är stenkul. Skottlossning på Sweden Rock Festival 2012. Han hade ingenting med festivalen att göra men den nämndes i artikeln och vdn för Sweden Rock Festival eller magasin, Martin Forsman, fick, fick uttala sig i artikeln om att det liksom försäkrade liksom läsaren om att det här har inte hänt på Sweden Rock Festival utan att hittades utanför festivalen för någon hade kört honom dit för att han skulle få mm. medicinsk hjälp och så. Det är samma effekt som Crash Diet-rubriken. Mm. Det är klart att det blir en mycket, mycket mer effektiv rubrik, för man kan knyta ihop en sån här händelse med ett stort evenemang. Mm. Det blir det inte lite falsk mot det? Det är klart svär. det. Jag försvarar inte rubrikssättarna. Jag, jag förstår varför de sätter den rubriken. Mm. För de vill skapa en rubrik som gör att folk vill köpa tidningen. Sedan dess det är eller inte det skit i dem. Ja, det var bedrövligt tyckte jag. Mm, det är bedrövligt. Och sen att eh, då vdn ska få gå ut och liksom försäkra ja, han, alla om att alltså, det här har inte hänt. Nej. Vi har ingenting med det här att göra. Det är ju, det är ju bedrövligt att det är så. En till wasp eh, Incident. Tyvärr hände det ju en, en till grej på samma konsert 2010 i Örebro. Det var alltså en... Livsfarligt dag. <laughs> ja, verkligen. Det var en vakt som fick sitt öra avbitet av en galen hårdrockare. Mm. Folk läser och tänker, "Vi fan, vilka hårdrockare, vilka jävla idioter va? Mm. Samtidigt... Och det var ju en idiot förstås. Ja, förstås. samma idiot som, eller inom samma liksom genre som han som våldtog den här tjejen. Mm. Och det är klart att det kittlar mer att en eh, hårdrockare bet örat av en vakt inne på en boss än att han hade blivit liksom, biten i örat inne på Ica. Liksom. <laughs> ja, absolut. Ja, man vet ju inte vad den här mannen gjorde och man vet inte Nej, vad man vet gjorde heller. Nej, man vet ingenting. Men vi kan inte... Om man, läser, man måste läsa rubriker som fan läser Bibeln. Alltså. Det, det går inte att <laughs> tro på det liksom. Du pratar om uppkomsten. Vad är det som, då måste vi ju gå tillbaka lite igen, tyvärr, till 80-talet, eller ja, 70-60 kanske till och med. Vad var det som gjorde att allt detta startade? det här Alla negativa skriverier och alltså, vad är det som... Ja, det började ju redan med Beatles, de hade ju långt hår. Det började med Elvis när han började skaka på höfterna. Mm. De, de, rocken i sig, Om hårrocken är ju bara en del av rocken. Uh, den startade ju som en revolt emot ett vuxensamhälle som dikterade villkoren för ungdomar. Och med rocken fick ungdomarna en egen röst och kunde göra revolt och chocka mamma och pappa och sånt där som sen har varit liksom kutym för alla generationer att chocka. Det är lite svårare för min dotter och chocka mig. Liksom, vad ska hon göra då? Liksom, sätta på sig en jävligt söt klänning. Ja. <laughs> då, då, kanske blir, då kanske jag blir chockad. <laughs> uh, men uh, under hela 60, 70 och 80-talet så funkade ju rocken som en uh, naglögat på vuxensamhället som inte förstod. De var provokativa och de gjorde saker som, som gick emot normerna. De hade långt hår. Det var ju, bara det var ju en jätteskandal. Mm. Uh, och sen började ju hårdrocken komma och då blandade de ju in då Någonting annat som då skulle chocka. Lite upp och ner kors och lite eh, musik och lite jävelar och sånt där. Som förstås var symboler som var mycket coolare än många andra. Det är klart att det är coolare med en på <laughs> hårdrockomslagen än en fjäril. Liksom. Absolut, men de, de framstår ju som lammungar idag, Elvis och Beatles. Och ja, men, men sett med dåtidens ögon så var det lika chockande som när där Wasp kastade kött på publiken. Det kommer ju aldrig kunna ske en, en chockartad upplevelse igen. Nej, nu är det svårare. Alice Cooper sa ju det också. Han har ju varit först med att göra konstiga saker på scenen egentligen. Och han sa det att, nu åker jag runt och jag vet ju att folk blir inte lika chockade som jag hängde med 1972. Liksom. Nu måste jag ju hugga av med armen på riktigt liksom, och slänga ut den till publiken. Då kanske de skulle bli chockade. Men då räcker det bara till två konserter. Liksom. Och då, där kan man verkligen sätta in den här meningen osofistikerade människor. Alltså att man börjar med... Och göra konstiga saker på scen för att få uppmärksamhet. Ja, och, det är effektsökeri kallas det. Det finns ju inte bara inom hårdrockar. Nej, precis. Och kanske inte inom bara musiken heller. Det finns inom hela livet effektsökeri. Att, att uppnå någonting genom att skapa ett, någonting som du tror att människor blir upprörda över. Men om vi kollar på vanlig musik som inte hård och lite mer mainstream som Lady Gaga till exempel. Men hon är väl expert på effekt effektsökning. Ja. Och Madonna var ju genialisk när hon kom med, med sina mm. eh, korta kjolar och konstiga kläder och visade pantuttarna. Och så där. Det lekte hon ju själv förstås. Liksom. Men det skrivs ju väldigt mycket om Lady Gaga. Kommer med kött på huvudet. Mm. och. Provokativt. Spännande. Ja. Roligt. Bra. Och sen är hon en kvinna också. Och sen en kvinna också. Kanske ska klämma in en kille där också som ballar ur lite och kommer med någon rolig kostym. Merlin Manson, ja. det gick väl ganska långt. Ja, har du rätt. Men när, man, när det skrivs så här negativa artiklar, vad, vad, vad, vad vill man ha ut av det som, som tidning? Är det för att visa kolla vad konstiga de här människorna är eller är det för att man ska gotta ner sig att någon annan liksom alltså, dömd. Människor generellt älskar ju skandaler. Älskar att gotta sig i skandaler. Och så fort man hittar någonting som är nära närheten med skandal då gör man och suger ut det göttaste som finns. Va? Det finns inget mer säljande ord än sexskandal på, på tidningsomslag. Sen har det förmodligen inte varit speciellt mycket till sexskandal men kan man använda det ordet och så... så, så vet man att man säljer lösnummer på det. Och det tror jag att de flesta människor känner till idag. Att, att det som står i tidningarnas rubriker och, och deras val av vinklingar partiklar, artiklar. Det är inte riktigt uh, sanningen ibland. Precis som det handlade om att kränka skivor för oss när de satte på sig såklinger och, och, och slängde kött på publiken. Det var ju precis för att sälja skivor. Allt handlar om pengar. hårdrocken med folks i media kan vi ju prata om. Vi har ju den här hårdrocksbloggen på Aftonbladet. Där Mattias med, Klinge ja, mm. som tycker jag gör ett bra jobb. Han är jätteduktig. Eh, och tar fram mycket olika band. Han tar inte bara fram de här absolut folkläste som alla känner till utan han, han grottar ner och, och tar upp mm. Och tipsar. Och... Absolut, men då är det en uppsökande journalistik kan göra. Mm. Läsaren måste ju själv söka upp mm. hans blogg och läsa om det. Det, det, är inte, det står ju inte på omslaget. Nej. Och det är klart att det inte skulle stå en rubrik om det här Värmlandsbandet Insane som ingen känner till. Nej. De får ju vänta bra tag på ja. en annan och får en rubrik. Det kan man väl bara berätta. Du har fått en, en demokassett. Ja, som jag ska Så. lyssna på i min gamla 40 <laughs> Som jag tyckte var lite gullig. kan ju passa på att göra lite reklam för de här. De heter alltså Insane. Mm. Ett par killar från Kristinehamn. Jäkligt ja. gulligt. Mm. Att komma med en. En, en riktig gammal kassett också. Mm. Och när man såg de här, här killarna som kom med kassetten så så var det som att blicka tillbaks lite faktiskt. Om man tittar på alla de här do, dokumentärerna. Ja, ja, de såg ut som jag gjorde när jag var 18. <laughs> ja, det var jättehäftigt. Sen har vi Jacin Hillborg som har gjort den här filmen Så jävla mättar. Mm, som jag själv med i faktiskt. Ja, precis. Så du varit intervjuad där. Eh, och det var ju ut. Ett fint projekt, tyckte jag. Mm, det var väldigt bra. Uh -huh. Och han gjorde ett jätteseriöst jobb uh, med att dokumentera svensk hårdrock. Jag det jättebra. Det tog över fem år. Uh -huh. alltså. Ja, det tog ju... Jag gjorde min intervju 2008. Du hade ju kort hår. Jag hade kort då. hår då, ja. nu har du långt hår. Uh -huh. Sen har vi ju förstås Close-Up och Sweden Rock. Mm. Och allt som hör det till. Sweden Rock har ju så mycket utöver sin tidning. Jag sen alltså, har rockklassiker i radio, du uh -huh. Bandit Radio. Alltså, hårdrocken har ju mer marknads plats än någon annan musikform i Sverige. Absolut. Och sen har vi alla de här festivalentreprenörerna. Hur många som helst. Så hårdrocken som enskild musik är ju störst av alla. Och det verkar ju som att festivalerna säljer fast det finns hur många som helst att välja på. Mm. Att man kan, att det går runt. Ja, de flesta hårdrockfestivaler har ju kört över både pizza Love och Hultsfred och så här, Alla har ju problem utom hårdrockfestivalerna som är jättebra. Jag är jättestolt över just den här stora festivalen i Solvesborg hoppas den kan finnas länge till. Sweden Rock. Ja. Mm -hmm. Den är jättefin. Sen finns det ju en radio, en, det är också en ideell radiokanal som bara spelar hårdrock. Nu blir det hårdrock. Ja. Från Promella. Precis. Jättesköna snubbar, Jaha. Linus och Grym. Ja. Jag tyckte vi kunde göra lite smygreklamer. Ja, de, de är värda reklam, de är riktigt älskvärda ja. nere alltså. Det verkar vara ett himla härligt gäng. Ja, ja, de har alltid intervjuat mig när jag är nere i Malmö och sådär han, han, jag fick en sån här tröja av honom som jag hade på mitt TV-program. Han blev så glad så att han skrev jag grät när jag såg att du har min tröja på dig. <laughs> ja, vad roligt. Sen, sen finns det en ny Facebook-grupp som jag tänkte vi kunde prata lite om. Den heter hårrockare i själ och hjärta. Jaha, Hårdrockens vänner finns ju också på Facebook. Ja, jag tycker allt sånt här som kommer upp, jag tycker det är så vackert på något vis. Mm. Det liksom visar... Ett urintresse som. som liksom Men har är engagerade och ja. de går ut. De går liksom above and beyond the Call of Duty. <laughs> ja, verkligen. Det är väldigt vackert. Eldskalad. kan man, är de. Kan man säga. Ja, vi är allihopa. Jag skulle prata om den här Cliff Burton-stenen i Jungby, ja. som jag också tycker är en väldigt fin skist. Det är ju, ligger ju ganska mycket jobb bakom, antar jag. Ja, det är säkert. Jag träffade honom när han klev ombord på bussen, som han aldrig klev av. Mm -hmm. Jag stod i Stockholm och uh, sa hej då till honom när gick på bussen. Det är en sorglig historia, för att då klev han på bussen där och du visste inte, Nej. och han visste inte. Nej, ingen inte. visste. Han gick aldrig av. Nej. Jag var en av de sista som såg honom i livet. Usch. Men där kan man verkligen prata om eldsjälar som mm. fixar mark och invigning och allt det här som har varit runt omkring. Jättefint. Ja, verkligen. Jag vet inte, har killarna i Metallica sett? Det vet jag faktiskt inte. Det vet jag inte. Nej. Du aldrig de vet, vet säkert om. Nej, jag har inte pratat med dem på tio år. <laughs> Nej. Idag och framåt. Vad händer? Ja, nu har jag på något sätt blivit författare här. Då. Jag har skrivit min, min egen bok, Access och förra året. Och nu skriver jag boken om med Malmsten. Och de har gått jättebra båda två. Men i övrigt så är jag ju fortfarande journalist. Jag skriver ju om allt möjligt. Jag skriver mest om antikviteter och veteranbilar och sådana saker. Det tycker jag är jätteroligt. Det är mina två stora privata intressen. Mm. Men jag skriver musik också. Jag skriver i tidningen Rock and roll mm. Och har precis gjort ett stort Led Zeppelin-jobb mm. Om en trumsamlare som har 20 trumset. hemma. Oj. <laughs> Så att um, det, det rör på sig. Men, men, men boken, Ingevist, alltså mm. vad heter, inofficiella? Ja, den är, den är ju inte, den är inte godkänd eller, av Ingevist och han är inte med i boken heller. Mm. Utan jag har gjort intervjuer med alla människor runt Ja, mm. Den har fått väldigt bra recensioner. Fantastiska recensioner. Det är helt fantastiskt. Det var mm. någon som skrev att det var den bästa rockbiografin mm. han läste på 10 år och han läste bara biografier. Ja. Mm. Jag läste om en tjej som inte visste vem Yngve Malmström var. Mm. Som hade blivit väldigt överraskad när ja. vad bra den var. Men den säljer bra. Den säljer jättebra. Alla böcker, hela första upplagan är ute i butik nu. Resta är restad mm. på lagret. Kan du avslöja någonting om vad som kommer att bli nästa projekt? Det kan bli en roman faktiskt. Mm. Av en mycket tragisk kärlekshistoria som jag var med om för två år sedan. Jaha. När flickan jag älskade över allting annat. Maja. I Malmö. Mm. Efter två år och en förlovning bara vände på klackan och gick utan förklaring. Och sen dess hon aldrig tilltalat mig. Hoppla. Ja, det det är det sjukaste att jag knäckte mig helt. Sen är det ju min efterforskning och vad hon har gjort för dumheter som ligger till grund för en helt sjuk historia. Alltså jag har ju förstått att hon inte mår bra. Hon, hon är ju sjuk. Liksom. Mm. Det, och det såg inte jag under den tiden. Och sen kommer jag att göra en fiktivt slut på den. Så att, men den grunden i historien är ju vad jag har upplevt och den frustration man får när flickan man älskar bara går och aldrig mer tilltalar den. Och förklarar inte varför. Nej. Liksom. Ja, det Nej, Jag Gör inte slut så. Nej. <laughs> Prata om eldsjälar förut lite grann, eller vi nämnde det här lite snabbt. Jag vet att du har nämnt några personer som du anser vara eldsjälar. Men jag skulle här och nu vilja påstå att du är en av Sveriges största eldskälar egentligen. Ja, det är tidigare nog brunnit rätt hårt. Som ett litet inofficiellt en liten, ett litet pris till dig alltså mm, du, en liten hommage. Ja. Vi har tur som har dig i Sverige för du har lyft upp så mycket. De flesta vet hur du är och du, du, du klingar med hårdråck liksom. Ja, det blir det så. Det är väldigt vackert. Jag måste bara berätta om den här härliga bokhandeln vi sitter på. Inför julhanden, jättemysig. Här kan man verkligen gräva ner sig och hitta Såna böcker som kanske är slutsålda på lite större bokaffärer. Och min bok blev slutsåld här också. Ja, försäljningsreport. <laughs> ja. Det är fantastiskt. Ja. Tack till Anders Tegner. Ännu en eldsjäl i den här genren som vi kallar hårdrock. Glöm inte att läsa Anders bok om Yngve Malmsten, så som i himmelen, så och på jorden. Nästa avsnitt blir mörkt. Jag har träffat Lord K. Philipson. Och vi ska prata om pengar, musik och vad han anser håller på att hända med musikvärlden. Det blir en del uppläxning av dagens ungdom. Och så pratar vi om varför hans band i regel inte turnerar. Och hur gick det egentligen med i prenlåten. Lyssna då. Hej!